فی کل خلاص فی کل ما هو فہرس کی چھا د باب د تکریم او دی عزت نه او د خلاص بړم به وینځي والغسل غسل وتیمم تیمم ولبس الثوب و جامہ غنین او الخیف ثور دنک او الخیل استور دنک ناول خخ په والخف خوف موذاچولښی واچوه او سرراویل پرتک دخولل مزجد جممات ته دن نه کېږي خیخ په دن نهک او مسواک وې ناول لخی طرف نه شوکولې حال رانج چې نو دښسترګې نه شورو کا وتقليم الاظفار نو کنا کټکه ناول د خلاص کټکا وقص الشارب ریت لنده ناول خی طرف والا ونطف لبت اود ترخونو وخت شو ک ناول د خی ترخنو شوکا وحلق الرا سرخره ناول طرف خوړیا والسلام من دا مزنچ سلام گرزینو خیط رفتا والاکل والشرب وراکا اس کاکم پخیلاس والمصافحا لاس ملاول واستلام الحجر الاسود استلام دا حجر الاسود من پخیلاسوئی آمو کتابونو دوان اللہ سے ذکر کریجی شعر بکے خو محقیقین علماء وعی سیدیز دا بخاری شریف کراغ لی کلما اتى على الحجر اشار بيده پیغمبر علیہ السلام چې په حجره اسو تراوي په خلاص وی اشاره وکړه والخروج من الخلاد بيت الخلاد روزي نخيخ پر او باسا والاخذ يوشي چانا اخلي ولاطاور کي پهخي ور کا په خلاص والا وغیر ذالک ودین الاو مما هو فی ما نہو جپمانہ ددی کی و استحب تقدیم اليسار مستحب دروان نکول د غسل اس فی ضد ذالک پس ضد د سیسونو کی کلم انتخاب پوز شون کینو پغسل اس ولب ساق لاړی تو کی نو غس طرف لتوکا دخول الخلاء کینو پغس خپا ول خروج من مجد جمات نروژنو په ګسه خپرهوزه و خللښف موزه و باې نولګسه او باسا والناال پزاررو باې نول ګس باسا و سرراوي د و پرتوبڅوب جاهولین جا استنجفعلیل مستقذرات او هغه کارونه چ نه کرک کې طرف نه او پهګسله شوړه. و اشباه ذلك ود دي غنتی مشابهی قال الله تعالی فرمایلی دی اللہ تعالی چو چد فاما من اتى کتابه ب یمینه هرجیا غسو دی چ ور بکری شی عمل نامه په خلاص فیقول و عبدا نیک با او مقراو کتابیا را شيء عملنا لي املنا مزما الله جلنبي وقال تعالى فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه هاوندان دخلاس والا سديخا استخاوندان دخلاس واصحاب المشامه هاوندان دگسلاش والا واصحاب المشامه سبد حال بيد دخل خواندان دگسلاش جملہ او پگزلاص مناوشي وارائشہ تر رضی اللہ <سؤال> تعالی انھا قالت بی بی فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجب التیمن چہ تعجب کے بعد شو ولل ر دخی طرف شو رقولنا فی شان کله پکارن طول کی فی طہوریہ پاو دس کی وترجلیہ پسرو گر منگ زول کی وتن اولیہ او پپی زار چول متفقن علیه وعنها بی بی فرمائی قانت بی بی فرمائی کانت یدو رسول الله صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خیل آس مبارک دنبی کریم علیہ السلام لطوری داودست پارا پاکی دا پارا و طعامی د طعام دا پارا و کانتی او دا, دا گسل آس لخلائی دا بیت الخلال دا پارا و کان من اذن اغا چ بود تکلیف دکاروننا حدیث صحیح رواه ابو داود وغیرو بیسناد صحیح وانمیعتویت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم قال لہن ویلیو دیزنانو تا فی غسل ابنتیه چی <جد> دید اللہ دا حبیب لربی بیتا غسل ورکولو زینب رضی اللہ عنہا وی ابدا بنا بمیہ منی ہ شروع کای زما دی بی بی تر پغوش لور کولو کی د خی و ما عاذی لزوئ منها اوزایو نلا و د اسورت مخی وین زئی متفقون علیہ وا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ انو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاہبی فرمایلی ا عتهلههدو کوم کله چې پیزارهشي یو په تاسوو کې فلی ب دا بنیوم نه نو دخیلهدي شورو کې کېړی پیظار بټان ادا ممسلم د چې بوټان په ولاړه په ګرانه شوولی ژنو دی ته نسته سنت و دا نه دا او کله چې پیظار روباسي فلیب دا ب شمال نوول دی د ګ س پېنه دته کوونی مننادي د پااره شي شي خښ په اولو همماتونلو چې پاول کېدي ته پیزار واچوللی شي آخر روما تونلو پاخیر کېتی ویسې شيبدته فکوونهان حفه الله تعالانان نه رسول الله شلله الله عليه وسلمهکانه ی جلو بی نه هو او چې مبارک لامې د توعا وشا رابي یو دس کااک د پاه ویا به جامو د پاه جالو يسااره ګزور بېګز لاس لمه سوا ذلك اغ چې دديره بله ووراب د د ترمیې رووه پهې هوورره ترې الله نه رسول اللهصل الله عليه صلمه قال هذا لم کله چې جام چېوي دا توزم کله صَبْدُوا بِايمانكُمْ نُشُورُ كَوَيْدِ خِتَرَفُنَا حديثن صحيح رواه ابو داود الترمذي بسنن صحيحن عنس رضي الله عنه عن روايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان راغلو مناتا فاتل جمرته راغلو جمرته فرماها نوی وشتا ثم آتا منزلہو بیا بیاراغلیو خپل زیت پمناکی و نحرا او خانی زبحکلیو ثم مقال للحلاق بے سرخ ریون کی تویلیو خوز انی سوا شا ریلہ جانبیل ایمن کی طرف لیشارہو کی رمبی طرف والا سرخ رہا ثم ملے سر او بیا تا غستر مس مجال یو ت وی حناس او یختخذ قرزول کابل نو یو یو یختي په صحابه او تقسیمولو او غي تبرکان د ځان سر ساتلو دې ته پیغمبر تبرکات وي نو در سرو یختخذ ير شی وی سوره سوره خلق لو به اخترسه متفق علیه غور د پیغمبر تبرکات ثابتې زموږ د علماوی دین علاوه د بلچا تبرکات باندې دلیل نشتا چې ګنې صحابو هم دیوبل ویخته ਸੰبال کړي یاد دیوبل سنخه ਸੰبال کړي او په روایت کې لم مارمل جمرتا کله چې پیغمبر علیہ السلام جمر وښتا و نه هرنو او خپل او خان ذبح ال وهلقا سره او خنره نا ول الحلاقه ورکو کی تشقه ال یمن طرف فهلقه و وغورنو بروبل و بات الله تعالی رسول الله نفرتوا او یاو دا دخې طرف یوې اختیده تورکل ثم ناوله و الشق لا يسرب به ور تورکو ګس طرف فقال احلق ودا مخرا فحلقه نوې خړلوا فاتوا وهبات ولها دا د ګس طرف مبوت الهرزي الله نو تورکل فقال يقسمه بين الناس ودا اختیده خلقو پمنس کی تقسیم کا